Čo vy krikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu. Už aj hodina od minula. No a čo si mám nohy dolámať? Väčšie malo do roboty naháňate. Na moje slova ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala. Keby sme mali doma zrkadlo, hľadila by som doň. Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dny prestála. Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morenu ste mohli do nich vyobliekať, nevlastnú dcéru. Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj mádi. A čo tužky do vrkoča? Na každý deň by sa mína zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok. Poveď, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť zamatovou stuhou ako ty? Ibaže na čistotu nedbáš, čižmy neočistíš a ty neoperieš. Oh, s vami sa človek nedohádá. Stále sú len svoje hudiete. A vary mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať. My neboli dobré na sviacky. A tebe nie sú na robotný deň. Ani také si nezaslúžiš. sa by si mala len tak po svetom behať. <tým> Ale, veď vy ste nám nejako... Cúzia, ničoho mi nedoprajete. Ale no, no, nepláč, kačenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. A no, iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stuhu do hlasov na peniaz našiel. No. no. no, Keď je tak... Odnesiem vám vodu do chalupy. Jíj! Muzika bude! tanca sa mi zažiadalo! Počkaj, Kačenka! Kam si sa rozbehla a čo voda? Treba ju odniesť do chalupy. No a čo ma po vašej vode? Na čisto ste ma ňou pomýlili. Ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla zase sami mi tanečník neujde. Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umila kačenka. Ale najprv mi pomôž s vodou. Pomôžte si sama. Mne sa treba náhliť. Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali. No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo... Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám väčšia len doma, aby sa dávať. Nepláč. Len sa zase nerozpláč, dcerenka. no, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Ruča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude pokutiť. Myslíte? tak teda bežím. A nečakajte ma skôr ako nad ránom. Lebo kým sa muzikanti nerozídu, sotva prídem domov. Ách, daj. z teba bude, cére. tancujú pod lavicou samej kača. Tancujú? Čo by netancovali? Ale môžu aj s tvojimi, ak ma chceš do tanca popýtať. Teba? Veď sa pozri na seba. Čiž mi máš samé blato. Pri tanci by ti spod môh odfrkovalo. Najprv si ich vyčisti a potom čakaj tanečníka. A, a potom by si ma pojal do tanca? <laughs> Mari chce so mnou tancovať v takýchto šatách. No veď som vravel a mamke, že sú obnosené. Aj zaplátane by ti prištali. Len keby neboli ufúdané. A keď bude mať nové šaky, potom ma vyzvrtaš? No by si si musela kača perie z lasovi česať. Trčite z nich, ako by si sa práve z periň zdvihla. Hm. Tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý. Skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka kača. Ty, ty, ty, ty, ty, ty kača. grobian, oprán. <laughs> Obyčajný bedár. <laughs> A čo má po ňom? Len keby som mala s tancovať. Júj, ani čerta by som neodmietla, len keby ma o tanec popýtal. Dobrý večer, vo spolok. Ej, a kde sa tým taký pánom? Ty som ho tu nevidela to pristane v polovníckom omenu. Yeah, pozriť rovno predkaču sa postavil. Čo, čo? Že by prišiel po ňu? Výrodo. No. Okay. <laughs> Zatancuješ si so mnou jeden tanec, devča? Čo? Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Tača. A ty? Do toho ťa Muzykant solo. Ja! Tńcziesz ako sto szertą kaczenka. Ja. Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrá. <rý> Čo to pravíš? Veď, keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zbráchala. Teraz sa už v noci schyluje. Reskejšie za zvrtaj a nemyslí na čas. <rý> Horúco. Yeah, yeah. Horúco. A ko Všetci čerci pod kotlom, púr <rý> ja. Račej noha mi rýchlejšie preklekaj a hneď zabudne, že ti je horúco. Kačeňka. S tebou, s ako keby všetci čerci. Šer. Aspoň na chvíľu mi, mi daj. A to chceš význa posmech, že ťa tanec unavil. Budeme tancovať. Tancovať, tancovať, tancovať, do som sa o špútená vysedávala. Všetci už sedia. Iba my sa krútime... ...ako na čertovom kole. Chcú sa prizerať, ako nám to spolu pristane. A nech puknú od zlosti. A banujú, že si ma nepredchytili do tanca. nehrajú, zberajú sa domov. Tak im daj dukat, nech ostanú. Ej, ja už musím odísť. Nikam nepôjdeš. Na takéhoto taničníka som roky čakala. A teraz mám len tak o neho prísť. Púšť maj, púšť maj. Veď sa nemôžem ani pohnúť, tak si ma schmatla. Bezomňa už ani krok nespravíš. Budeš ma mať stále, stále, stále na krku. Iba je teda so mnohore. Ak si trúk. I, o chvíľu začne svítať kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému. Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú. <laughs> Rozmysli si to, kača. Lebo, ak zaraz odo mňa neodtýťaš, na smrťa vyľakám. Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám. Ani toho som je som je som, som človek či čert len keď mám s kým tancovať chceš sa pretancovať až do pekla? a prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš tak sa ma moc nedrž aby som to nestratil keď sa budeme do pekla prepadáci Lucifer! Lucifer! Ty čert vojdi. Ale ženu nechaj za pekelnou bránou. No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden. Kto je ta baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov. Aha, zmení sa to. Všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo ten, co so tu, hneď vzdychá, že ustál. čo to robíš, Lucifer? Varimile, nechceš prednosom zabuknúť bránu pekla. Najprv sa tej mrchy spav a potom znova zaklop. Eš, <háha>, to by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. <háha> Darmo, klopeš! Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená. No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Tak to postredne to šťastie iných. Čo vlastne chceš? Vám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí? No nie, sú horší ako čertí. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v Čertovskej podobe vybral. Rýchlejšie Čertisko! Nepočuješ, že v dedine vyhrávajú? Keby si nešiel ako Slimák, mohla som už tancovať. To, to, to, čo si sa to rozbehol? Vyhrávajú preca na opačnej strane. Uj, nepočuješ, žovce. Nechcem sa stretnúť s Valakom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič si ako oh, čert. No, ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal ombať? No čo vzdycháš? No tak sa premená na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva. Hej. Ale neviem teraz, ako... Tak rozmýšľaj. Na čo máš tú hlavu? Na čisto som ju pri tebe stratil. Počkaj. Omaj, oh durman, pojej. Pajte, faro. Spokojná gača. No vidíš. Keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo má už nový svrbia. tak by tancovali. Súriš, kača. A teba čo do toho? Ty si, Myšo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar. Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa. Na chrbte. A prečo ju nosíš? Stras ju z chrbta. Nech si chodí po svojí. E, drží sa máko pijavica. Neviem, si s ňou radí. So si nevieš poradiť. Ty! Čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemerlom sa dostane na tancovačku, auf. možno nad ranom. Posad sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu. Naozaj? <laughs> Ako inak? No. Tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neuvzikol. <Philosophy> a ty sa brkáde je čerdiskom. Vráť sa do pekla a dám sa škvar. Na aj tak nie si Tyval, upaluj, upaluj, lebo ti začně na chrbě tancovat. Aby tě porantalovala. Aby ti tohle na všechny strany rozohnala, aby si z nich nikdy nemá ani kvapky mlékat, aby si na vizinovi šil! Mňa, kaču, hodíš do vody ako bávať. Nemala si sa držať tvojej húne, keď si mi vysločila na krvá. Mala si sa držať ja neskončila by si v rieke. Psi, psi sa ti o húňu keď si ju zo seba striasol. Zabajný hodín. Nebyť húne, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakom, čo si sa na ňom na húdiku hnala. Už aj ma vyťahni. Inak Marika, rieka odnesie to Kto? Nebola by ťa škoda, iba za svojou huňou by som banoval. No obanuješ, obanuješ ti o plan, že si ma nechal takto vode na pospas. Veď si už aj ako poradíš, Pri horšom si oh. svoj jazyk, na pomoc zaholaj. Počkaj, počkaj Mišo, kam ideš? O, čo mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprkli. <súdňujú> Zara sa po mňa vrát. A keď sa vykúpeš, príď na saláš, možno sa pre teba nájde hruda síra. a dozrieť na ne, kým sa budeš s kačou mocovať. No, no podobáš sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Mm -hmm. Iba, že tebe z nohavíc strčia trčia kopytá miesto, či žem a klobúk sa ti na čertovských z dvíha. Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čertov. Tak sa ber do pekla a ľudí nechaj na pokoji. Zaraz sa ta prepadí. S tebou sa chcem počortovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej babi. Povedz, povedz, čo si započiadáš? No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo? Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie. No ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúšil. Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trezda, na. Ulobu? Neskáž mi stále do reči. Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlosti. No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca. Kto? Oh. Hm, predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezdy. <rv> Mudeš... Ale to ja neviem. Na, počkaj. Budeš mať pri sebe tento hm, ďaleko hľad, ktorý ti napovie, čo treba. Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďaleko hľadom budem na oblohu pozerať a plášť si pod chrbát prestriem. Správa ako myslíš, ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova. Mm, bodaj ho. Zim sa pod ním otvorila, zhotla ho a popol sa zmenila. A dobre sa stalo. Čert patrí peklu. No, aj keď to muselo byť hlúpe čertisko. Lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť. Zaženiem vás do košiara. Tam budete v bezpečí. Veď, ty si celkom pekná, keď si čistá. Prišla som sa s tebou porátať. Valach. Najprv sa pripeci osúš. Voda z teba kvapká ako z vodníka. Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky? Chcelo sa ti tanca, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala. Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrvší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hauzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala. Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala. No človek by ťa teraz skôr polutoval, ako si na tebe zlost vylial. Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť. Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil. Chod si kade ľahšie. A, ale... Ty ma vyháňaš? Kam mám ísť takto? Proti noci. Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť. Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhotnúť, sluboval si mi Hrudu syra. Násaláš si ma no, Ale musela by si to odslúžiť. Ja? Ja mám slúžiť? No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa je ostatná štvrt mesiaca nenaplní. <kým> Nikdy by som sa tvojho síra nedotkla, keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani po tvoju strechu by som neprišla, keby ma tmavonku nelakala. Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš do síta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš na miesto mňa na ovce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, Príde ti u mňa navždy v službe ostať. A, len už toľko netáraj. A daj mi z toho síra. Na, jedť, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť. Jen mi vydaj z můj obraz. Spoznávám svoje havraně vlasy, ledu tvár, aj vysoké čelo. Jen oči sami mi zmenili. Kdysi z nich blesky šláhali. A teraz u pokorné jako oči oviec. A... Čo blačíte zprostaně? S takouto podobou by som mal v bohatom dome vysedávat. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za obcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na Valašskej huni zaspávať. A len si chod ľahšie ovce, aké si. Ja sa odtiaľ to nepohnem, ani keby sa čo robilo. Kača. A či ja viem? A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať. No, povedal, nepovedal, nebudem za nimi väčšie behať. Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skryl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila. No, no, no, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť? Možno ti ukážu psi. Ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť. No, hýbte sa, mrchy. Nepočujete? Ovce ďaleko zajdú a potom ich naozaj nenájdem. S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privyklí. Hada, len neprosíš, aby sa za stádom pustili. Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú. No, ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem o hľade. Rob, ako myslíš? Počkaj, Myšo, kam ideš? po svojej robote. A aj ty by si sa jej mala lepšie ducha. A by bola aj so psískami. Jazyky majú pozem vypálené a asi nevšade. No, no, na. Rihnal som na za tvoje ovce, Myšo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať. Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať. <laughs> A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Vácha v kniežacom paláci čakali. Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem? Jo. A... Kde si vzal plášť s zlatými hviezdami vyšívaný? Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hviezda. A to sa nazdáva, že v plášti aj hvezdárske tajomstvá spoznáš. Mám tento ďaleko rád. Bude za mňa čítať hviezd? Myšo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny... S iným si ty sotva poradíš. Len ti pekne, Miško, doma a na kniežací palác zabudni. Mm. Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa. A, a ja? Čo tu budem robiť sama? Cez deň na úce dozer. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno... Na tejto píšťalke preberaj. Júž, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty. <laughs> Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, Gača! som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka? Možno som z hlbok zeme vystúpila, možno z nedoziernych výšok zastúpila a možno som len obyčajná starenka Ktorej treba pomôcť. Dajte tu našu starenka. Ďakujem, Miško. Vy ma poznáte? Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplati. Prečo by mi u a bolo zle? Čisto jedlo prihorelo. Pripravili ho najchýrnejší kuchári. O, Áno, ťa. daj im 20 palíc, tak. aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom. Čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom knieža od Belaseho Moraveďe Horka? O, Horka? Počul si sluha? Čo povedalo knieža z krajiny Trohriek? Zoberie všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. O, Ani slovo lebo ani teba, môj prest, neminie. <laughs> toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili. Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť, také jablká. Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovoci urodilo. Tak, a teraz už chod, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseť. Ah, ja, ale... <laughs> no čo stojíš? Oh. Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká. <laughs> tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť. <laughs> a, a, a čo keby sme si ho vypočuli? A veru. A ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká. <laughs> <laughs> tak ho privedz. Nedopustíme pred sále pred palácom otoľkého čakania vrástol do zeme? <sým> hmm. Ide o tebe chýr, že vieš čítať zaviest. Naučil ma to môj otec. A toho ty, čo prišli na svet pred ním. Hmm? No, tak teda povedz. Čo ti vravia hviezdy o mne? Knieža z krajiny troch riek. No čo mlčíš? A prečo si odložil ďaleko kohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš A chcel si nás dobehnúť. Nechcite počuť, čo vás staja hviezdy. No čo, čo... Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie. Tak teda... Stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní. Čert? Opustíme ti ten planný ak povieš, čo vravia hviezdy o mne. Že vás, knieža z krajiny Troch jazier, no? Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi. Čo A čo vešťa hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotyčných vrchov. Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne splnú. Sluha! Sluha! Dotevnite s ním! Neuvidí viac svetlo, lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie človeka, nebo čaká iba samota. Neprehovoríš slovo, lebo nebude mať s kým. Milosť knieža, povedal som iba to, čo stálo vo hviezda. Teraz sa presvedč, ti tebe vešťa iný osud, ako som ti určil. Nežiada sami, mi. Zväzť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhinúť v temnici. A vezmi si tam aj svoj ďalekolát. Možno ti vyjaviť deň, kedy sa to stane. <sík> <sík> <sík> Čerto to je výborné. Čo je to? <sík> Prečo sa nesmieš s nami na tom klamárovi? Na dobro ma pripravilo pokoj. Hádam si len neuveril tým jeho táraninám. Čo ak sú pravdou? Ale prosím ťa. Nás bohaté a vznešené kniežatá nemôže predsa stihnúť taký krutý osud. Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle. No. Hádam sa radšej poberiem. Chcem sa zabávať a, a nie počúvať tvoje vzdychanie. Veru, veru, Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme. Sluha! No, kde si toľko? Čo rozkážete, pane? Hmm. Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Má to k tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorklo iba na kníhacom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablka, nech Iba jedno. Bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť. Ale pred chvíľou ste vrabili inak. Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal. Rád vašu vôľu splním. ak ideš v dobrom. Kde sa tu berieš, starenka? Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedoziernych výšok zostúpila. a možno som len obyčajná, staré, na čo ti správu o Valachový mesie. Zozlím so som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. No, že mi povedz, starenka, kde je teraz Miško? Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchol. Potom si žije v bohatstve a v prepichu. že zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrt mesiaca naplnila, nohy mu dookov dali. Lebo sa splnilo, čo tu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal. Čert? A akúže má na to myškovinu? Veď sa vo hviezdach nevyzná. Treba ho okou zbaviť. Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia čas mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali, lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier sebie zvyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal. Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko, pretože som mu nešťastie na cestu privolala. To najväčšie ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotyčných vrchov. Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda taká to je čertovská odmena. No vedia ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacejho paláca. Len, len to mi zatiaľ na stádo dozrie. Nemusí sa oň báť. Neubudne zňo, kým sa bude svetom drgávať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži. Slovo ma nezastavia. Tancom mne zlákajú, neuspia. mne uspia. Budem uháňať odušu spasenú. Aj, aby ho, muzika... Ju, či som dlho netancoval? Aj, celú noc sa budem s tebou zvrtať. Ako to stojíš, dievčina? Žeči! No, tak poď! Pusti ma. Nemôžem. Treba sa mi ponávať. Mm, tak si, choď! Vári som zabudila do krajiny, kde sa len v zvrtajú. Tak muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slávku dať. Zahrajú aj teba do tanca, ak chceš. Oh, by som rada, ale... ale nemám času na tanec. <tým> ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka. Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu. Oho, no tak si len choď, keď sa tak láká. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala. Kamže? Kam dziewczyna! Pustite ma do kniežacieho paláca. No a čo by si tam robila? No, pred knieža chcem predstúpiť. Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde. Čert? No tak si tu na neho počkám. Jehať, o rozum si prišla. Radšej bežka, deľakšie, lebo stihne aj teba do pekiel odviesť. Len aby si mu ty nepadal do oka. Čúž, ešte na mňa zlé privoláš. A nezávaldzaj, do paláca by mohol v niekto nevolaný. Dneska som priviedol Hvezdára knieža. Pozri ostatný raz ďaleko hľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa, dobré, budeš voľný. E, ne, to odo mňa, knieža. Chcem od teba tak veľa. Nemôže v nich preca stať, že si ma odvedie čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som city. No, povedz, dačo aj tý sluha. Kniežacia milosť vraví pravdu. A ja tomu verím, ale ďaleko hľad viac do rúk nevezmem. Iba, čo ma do nešťastia priviedol. Výšťu ťa ťaka! Len, čo sa ma čert dotkne, ty naši benici odvisneš. Viem, nie už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť. Hrdina! Hej, postaňte čertiskom! Kom sa tak náhliš? šliš? si ma že sami s cesty nepraceš, ha? A ty ma naozaj nepoznávaš? <rý> Nikdy som ťa nevidel. Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz spojal do tanca. <rý> Mily, si ma s niekými... Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len na tejto píšťalke zahrám, viedť sa do tanca s tebou pustím. a <tým> ráč Človeka do nešťastia priviez, to by sa ti Uči, A, a tanca so mnou sa ti nežiada. Uči, Stol, čertisko! Ľúči čertisko, čertis, <tým> Zhatla. Po za ním vyšľahli a čoho sa dotkli, to na popol premenili. Joj, len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže byť pred palác. Čerta sa už nemusí obávať. Joj, joj, joj. Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila? Stojí pred tebou. Kačenka! Kačenka? A kde sa tu berieš? Z chiro tebe sa až na sa až doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala. A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš a na mňa si zabudla. No ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Sážaj, stádo. Nič z neho nechýba. Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila... Ale ak by si pristala... Kačenka, poď do kniežacieho paláca. Hm? Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať. Zabudni na knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čert sa medzi ľudí neopováži. Ja... Ja sa radšej tuto s Miškom na vrátim. Vedno budeme na oce dozerať a na salaši šťastne nažívať. A keď všetko porobíme, zajdeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svoje kačenke až pozem, zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane. <sík>